Folk if. Øh, og en øh, parmesan dressing og så er der oh. lidt stenbederum på toppen oh. du er gået helt amok Ej, fuldstændig i nej det var ja. fed men det var det jeg sagde at vi gik over i stenbederum altså det bliver det bliver mere og mere populært gør det ikke? jo det er jo det er jo vores øh, vores kaviar det er nordens kaviar det er Nords kaviar men det smager også det smager, det smager. Det smager godt Hestisk. altså bare sådan blidt ja. det var et helvede, da jeg var kok at man købte øh, ikke renset Oh, Så man skulle gold. stå med piskeris Saldes. og saltet, og man skulle stå og alle de der ja, ja. trævlede ting. Fordi det er meget slinet. Ja, det tog bare lang tid. Ja. Så det var sådan noget, vi lod eleverne gøre. Skal, <laughs> ja, det, er bare, det, er, det er dejligt, når man kan købe det og tage ja. det med hjem og spise det. Det der ja. med, man skal salte det der sådan noget, det, det, det, det er okay. Det er nemt salte nok. er okay, ja. men at det, det, har jeg også prøvet. Det er, det er noget, altså Salte er fint, og der skal man bare lidt af gangen. Ja. Ja. Ikke for men, men det er bare Det er en skøn ting Den er anrettet øh, På en ski På en ski. Ja, Det er Jeg fantastisk. ved ikke om man kan Tage hele den Skal man bare Hele banditen okay. okay Det er det, det, der, det der med En stor mundfuld ja. Ligesom ja. sushi Jeg elsker alt ved det her Fordi det her det er jo ikke en lille det, her, det. Jeg har det er en jo sådan et princip ski. Der hedder Mere smag I mængde Ja Det ja. kører jeg med ja. Men, men det er også det der med at putte meget ind i ja. det er jeg kan faktisk oh, eller andet. Det er mega det er, jeg, godt. Det er hysiner, folk de bider sushi over, oh, Det kan jeg ja, slet jeg kan ikke have. Have. Nej, den er alt for stor. Nej, nej, nej, nej. Kan <laughs> det <er> godt <laughs> være, din mund helve. okay, okay, er helvede. Okay, vi det, det her. Åh. my god, Ej, hvor åh, <laughs> <laughs> <laughs> du sige, Pelle, <laughs> oh, godt. <laughs> oh, ja. danser. Nej, hold pæft, det smager man er godt, godt mand. Nej, vil du flytte ind hos mig? <laughs> ja, det vil jeg gerne. <laughs> Jamen, det, det var jo en perfekt harmoni. Hold nu. Og det smeltede. Jeg pæft. Jamen troede, jeg tænkte, Ej. det kan jeg have i munden, men det forsvandt. Og du ja. har det der sådan et jordskok, som giver den der karamellagtige øh, smag. Det, det er vildt. Jeg aner ikke, hvad jeg havde forventet, men det var virkelig Nej, det var, det var meget bedre. Det så rigtig lækkert ud, men... Og så det der med, jeg tænkte ikke, det var lunt på en perfekt nej. måde. Virkelig lækkert sammen. Måske var det koldt, tænkte wow. jeg, jeg ja, nej. Uh, det var godt, wow. det der, man. Det er lækkert. Ja, kæft, det smager godt. Ja. Ja. Det var sådan nogen, jeg kunne sidde med den her rødvin, bare sidde Ja, og bare ham og ind. Og det passer rigtig <laughs> godt, fordi den næste, vi skal til, det er froserien. Ja. Men det er jo godt med en, men man kunne jo godt tænke, hvis der var en til. Så ville man jo ja. spise den. ja. Ja, men uden, raps, at tøve, raps, uden at tøve, raps, raps. og jeg vil spise mange også. Det, er også det er jo det samme som at åbne en pose chips Jeg kan jo ikke nøjes med en halv pose Nu er vi der Nu er vi der, så kører vi bare ja, Men det er det. det, er jo fros Det er fros Det, det er skidesvært jo ja, Det er det Og så tænker jeg mig, jamen, så spiser jeg bare en nyder i stedet for oh, men så, Hold op Det er for kedeligt ikke? Ja, det er der så Det er jo, fros er i virkeligheden en lille smule usmageligt Men som jeg sagde før, der, der er noget med det der med mængde og smag ja. Det er i hvert fald noget, jeg har bildt mig ind At der er meget mere smag i mængde Altså en stor mundfuld, så går du for mere ud af det. Ja, men det er rigtigt, og det er jo også det der med, at hvis, du, hvis du spiser en tip, så er det så over så hurtigt, ja. så er glæden slut. Præcis. Men hvis du spiser en helt pose, så er glæden længere. Ja. Hvordan får du ellers igennem? Jamen det gør jeg jo på alle mulige tænkelige måder, fordi jeg er lidt af sådan en øh, alt eller intet type. Ja. Enten så er vi for... alt en stort set faktisk. Ja. Enten så er vi all in eller også så er vi ikke, fordi jeg kan ikke det der den, den mellemvejen, hvor Nej. man er lidt vag og ikke lige ved hvad man vil eller sådan noget. Men du bærer det godt. Tak. Er det det samme altså med biler og sådan noget? Altså for eksempel, du er ikke en ja. bilmand? Jeg har aldrig været en bilmand, men det er så blevet i, i voksenlivet. Fordi jeg vil helst ikke køre i noget, jeg ikke kan lide, som ikke er en lille smule fros lækkert. Jeg har noget med, at med, med, det må gerne være god kvalitet. Jeg kan godt sidde og køre i en, du ved, et eller andet, som man ser en lille smule ned på, hvis det hvis den til gengæld er flot. ja. Hvis den til gengæld er flot, og hvis den indvendige er lækker, altså hvis der er lidt god kvalitetsleder og sådan noget, så, så kan jeg godt, og jeg ved godt, det er mega forsageri, men der er en glæde. Nu kører jeg i min Audi for eksempel, ja. og der er bare en glæde i at sætte sig ind i sådan en, som ikke, du ikke vil få i et, et, andet, et ja, ja. andet mærke. ikke? Jo. Altså, jeg har jo en Toyota. Jeg kører jo Toyota RAV4. Det kan også være mega lækker, den, den, den, er, den er også... Det er en høj standard. Præcis, altså, den er, den er, præcis. Den er super lækker. Præcis. Og jeg, men, altså, jeg kan godt lide Toyota, de, de, har, de har gjort noget, synes jeg, som, som også tilfredsstiller en på en eller anden måde. Uh, men der er noget over Audi, og altså, der er jo bi biler, der Altså, Mercedes er jo, er jo også sindssygt inde. Altså, vildt. Men de er også meget dyre i Danmark, ikke? Helt altså, sindssygt. Og det er jo det, det sjov med froseri. Hvor mange penge vil du bruge på fros? Altså hvad, ja. hvad for meget, hvad for lidt? Jeg froser med at lave et smart home. Det er sådan noget, jeg nørder lige nu. Ja. At alt skal være... Jeg kan styre det med med knips, så, så, så går mit hus øh, fuldstændig elektro amok. Ja, du froser nærmest med et nyt hus måske også, ikke? Altså. Jo, på en eller anden måde gør man ja. vel. Ja, ja, det kan man godt sige. Og ja. vi køber legetøj, gadgets, mm. teknik, lightsabers. Øh, ja, altså ja. alt det der godt. Jeg har købt tog. For eksempel. Altså, LGB hedder det. Det er sådan en stort Märkland-tog, som man faktisk kan øh, bygge ud i haven. Ja. Men det er lige så lækkert som Märkland. Ja. Og det er jo også fordi, at Alfred... At det her, eller det siger jeg altid, men det ja. er det egentlig ikke. Nej, det er dig. Jeg har altid sagt det, og nu har jeg sagt det i 20 år. Har jeg brugt den. Det er jo faktisk også fordi, min dreng godt kan lide Starro. De kan vildt godt lide sådan ja. altså den her. Svend, vil du have et lysværm? <laughs> jo, du vil. <laughs> men det, og det er jo frost. Ja, jeg er godt klar det over det, og det ender ude i et hjørne, og, sådan, og så steder man så har man lige pludselig otte lysvær stående der. Og... Lige præcis fros er så svært, fordi hvad biler vi os egentlig ind og kunne frose, når der er så meget elendighed rundt omkring i verden, ikke? Jo. Jeg har en dårlig samvittighed en gang imellem. Ja. Det har jeg. Men, men det stopper det ikke. Nej, det, det gør er det godt, ikke. tror jeg, fordi det er jo lejen. Det er jo for at holde den, den der den, ja. det lille dreng ind i en... Øh... Kan du huske dengang, hvor man øh, købte en telefon? Men det er ikke bare var den nye iPhone, som er den samme iPhone, som du har, bare med noget andet indhold, men hvor du rent faktisk fik en, nyt, en ny telefon, du skulle finde ud af og ja. lege med og sådan noget. Ja. Den tid savner jeg. Ja. Altså, og, og jeg tror måske, det er det, der sådan har, i min verden i hvert fald, erstattet den der øh, froseri. Altså den der lyst til at have noget og pille ved og lege med. Og det er sådan lidt hobbyagtigt. Nu kører du en modeltog, og så, så, så leger man med det ja. og... Men altså, hvornår det er nok? Ja, der er jo nogen, der, der, er nogen, der brænder nallerne øh, helt vanvittigt på det, og, og går ned, når man hjem, øh, også med en inflation, der rammer og krig og elendighed og corona og ingen jobs og hvad ved jeg. Men så længe, at du kan betale dine regninger, så kan og du også på en eller anden måde giver igen. Ja, og der er ugerne en rigtig god, undskyld nu, nu taler vi ja. lige talt om det, ja. men du har gået med dit ur i 5-6 ja. år, ja. Og, og, og jeg, jeg, har jo, jeg har jo begyndt at samle på uger. Uh, det er ja. en farlig hobby. Ja, det er super farligt, fordi ja. det er mega dyrt. Ja. Men lige præcis med for eksempel Rolex, ja. der, kan man jo, der kan man jo godt ret færdiggøre det. Det er en investering. Siger jeg. Og mine børn synes også, det er rigtig fedt. Ja. <laughs> Ej, men det er jo en undskyldning, men, men ja, det holder jo faktisk. Ja, ja det gør ja. man det, jo. <coughs> det det kan jo sælge, man kan jo gå ud og sælge det med... Det altså, kan man, det kan man Og og sådan noget, det, det er svært at spare penge op Ja, men jeg forstår godt, hvad du mener Og det er også en form for investering Men Men så skal du også så skal du passe på dem jo Altså så skal du nærmest ikke bruge dem Nej, det er rigtigt Og det, det, sådan er jeg ikke Nej, jeg synes, det er jeg nemlig heller ikke Jeg synes også, man skal bruge ting men altså, det er rigtigt nok, køber du Rolex, som for eksempel jeg har gjort her, og jeg bruger det hver dag til alt, til ja, ja. havearbejde, til, altså det jeg har det, på det. Det skal alt. man også, synes jeg, man skal også have det på på arbejde, nu, altså, nu skal, og det, det bliver man nødt til, Præcis. det er simpelthen for irriterende, hvis man ikke kan det, Jamen men det... der er jo nogle, nogle Rolex-uger, som man ikke kan gøre, og jeg ikke vil have. Jeg fordi... vil aldrig nogensinde røre ved sådan et. Nej, fordi... fordi det, hvad er det, hvad formålet? Jamen, især de der, der er meget tydelige, altså et, ja. for eksempel Submariner med en ja, grøn ja, ja. sådan det fik jeg. Men jeg kunne bare mærke, når jeg gik med det, det var simpelthen for meget en kigge ja. magnet. Ja. Og så tænkte jeg, det kan jeg ikke lide at gå med. Nej. Men det er jo en del af det der fros liv, at sige, jamen, jeg kan godt ja, lide... At... den er her, se den her. Ja, ja. Så jeg synes, det er okay? Det synes jeg absolut at man skal have lov, og man skal også have lov til at have en stor fancy vinkælder, hvis man, hvis man kan det. Ja, Så længe du er et godt menneske, ja, altså. det er det. Og du ikke er arrogant, ja. apropos døds Fuldstændig. Er du ikke er arrogant med det, og, og, og kan ligesom... Dele din begejstring. Hvis ja. du ender med om um, nogle år at lave, bygge et kæmpe hus i Nordsjælland med alle dine biler og lave dine vinkeældre, så skal jeg jo op og køre nogle ture og drikke ja. nogen vin og sådan noget, ja. så længe du er gavmild med det over for mig. Så. Det kan godt være, at det bare bliver at køre rundt med et legetøjstog ude i haven, men det er også hyggeligt jo. Det kan jo det også et eller andet. Ja. Og så kan vi knappe en, en tubere op. Ja, så kan det være at købe den nye vogn. Nå ja, og så kan vi sidde og kigge på den. En restaurationsvogn, ikke? Der er Nej. Det bliver 2000 godt. 2.000 kroner. Gør det. det? Koster de så meget? Ja, altså for en hvor? Er det 2.000 kilo. Men hvad er det, der, der er, er set så kostet? Altså jamen, er det? det har ikke så meget, fordi jeg købte dig jo igen fornuftigt. Så tænker jeg, jamen, kan man få lidt billigt, og så kan du få et startsæt til 3.000, og så købte jeg faktisk nogle... nogle altså, kun køb sådan rundt. Nu har jeg købt lidt ligespor og sådan noget, så må vi se, hvad, hvad, hvad, om der men er så, noget herund. Okay, men er det så sådan så, at, at øh, knækken må ikke røre ved det? Du, nej, nej, det, det, det, faktisk det er faktisk ret øh, holdbart, og det det sjove ved lige præcis <coughs> LGBT-størrelsen, er at LGB-størsen. Du kan få nogle vogne, hvor der er en Lego-plade på, for eksempel. Så kan du bygge oh. selv en ja, lille Lego-ting. Og, og de har haft et samarbejde med Playmobil. Det har de desværre ikke mere. Eller Playmobil, <laughs> som det hedder i Tyskland. Playmobil. Playmobil. Ja. Som også, så så det, det er sådan lidt sturdy. Altså det kan holde ja. til noget. Det, det kan mærket ikke. de små. Øh, de, de, de, de, men de her, det, det er jeg væltet af nogle gange. Ellers skal du gå sådan helt i nørd og. Nej, det er ikke, jeg er desværre ikke gået i det. Nej, jeg er, jeg er bare. Ja, du jeg er, er bare en nørn. Ja, det er en nørn. Det er Sådan kan lide at frose. Jamen, så froseri er godt. Ja. Jeg kan også godt lide at frose med mad. Det kan jeg også godt, så vi skal snart have noget mere. Ja. Det, hvordan går det med dig, Jesper? Ja, klar. Fedt. Nej, nice. det er er jo bare lever hos dig på rugbrød. Ja, Sippen, faktisk. <laughs> ja. <laughs> bare for at der jeg ikke kan se derhjemme, så er det simpelthen... Det er en sort kiks. Nej, jeg er fra møen, Fra møen, ja. Og det er lavet af masken og øllet fra Møns Bryghus. Så det er faktisk ret lækker. De laver fantastisk lille, øl. Ja, det gør de. Og så en lille svinepartier med svampe ovenpå. Ja, bare lige fordi, nu skal vi... Ja, man skal lige... Nu skal vi lige klare halsen, ikke? Ja, ja det er så lækkert. Skal jeg vi ikke nå bare, bare se en her? <coughs> Sådan en lava... En lava... En lava lava-kiks. Lava det er jo sjovt, nu du siger laverlampe. Det er sådan noget, mine børn ønskede sig, da det var jul. Ja. Altså, hvad er det er blevet en igen. Hvem siger Det. Ja. Jeg sagde lavet kicks, lavet kicks selv og så tænkte jeg lavet lampe. Jamen han lavede en segway, det var en segway. Hvad ja. ja, det? Ikke? Det ville det var. Jeg tænkte på at det er men så sagde jeg det ikke fordi det, jeg tænkte det er simpelthen for sort at <laughs> det er lavet lampe. For sort hvad? Så sagde du det er fandme sjovt, job du eller det. Jeg tænkte, jeg sagde det ikke. Eller, jeg er, er fuld eller hvad? Jeg sagde jo ikke lavet <laughs> Nej. Der er ingen der sagde det, men lige så snart nice jeg lavet så ja. så gjorde det et eller andet. Lavet er forfærdeligt færdig jo det brander jo. Ja. <laughs> ja. Det er Ej, en fest sty for eksempel, ikke? Ja. Ja. Det er, det er sindssygt, mig. Åh, oh, Kan I huske den Island, der bare lukkede ja, det hele ja. luftrummet? Etna. Ja. Det smager Ej, godt det her ja. <laughs> ja, nej. Nej, nej, det er <laughs> ah. Nej, Det er et restaurant for helvede. Ja. Så, ja. Ej, det er Dame Etna. Det er Dame Etna det smager godt der. Hvad fanden var det mm. ja. <laughs> ned? <laughs> Den der islandske... uller <skuller> <skuller> <skuller> eh, der er nogen på Island der bliver sure, <skuller> Nej, vi kan ikke <skuller> Jeg kan ikke goste. Jeg ikke med dem. Nej. <skuller> vi det der Ulla Har været på Island? Ja. Nej. Oh, oh, oh, oh. Ja, det har jeg faktisk. Ikke. Det har jeg lige. Mm -hmm. Har været I været Ja. Godt Jeg har været, i Finland. Jeg har været i Finland og jeg hvad hedder det end på sygehuset med, en, ja. med, Nej, med noget brud i nakken og et muligt. Ja. Nå. Ja. Det muligt. Nej. Nej. Ja. Det blev kommet over. Ja, ja, ja. Der, der var ikke noget sådan synderligt, men de var bange for det. Ja. Jeg var på optagelse på advokaten på DR så sad ja. vi, vi kørte 40 kilometer i timen ind i byen, og så havde de glemt at sætte uh... nakkestøtter Narkestøtte. okay. på. Så, og vi lavede lige et samme stød, så det bare lige... Og oh, whiplash. Ja. Yeah. Men det er et flot land, ja. faktisk. Mm. Er der ikke nogen af jer, der skal have det her? Det smager simpelthen jeg, jeg kan ikke huske, om jeg har fået tre eller to. Jeg har fået to. Du har fået to. Okay. Okay. Ja. Mm. Jeg holder det. Hvor meget skal I lave det her egentlig? Fordi jeg kan godt komme alle de andre gange. Vi laver altså, vi for, forhåbentlig 100 programmer. Så kommer jeg de næste ja. 99. Helt sved overgang over til vrede, fordi vi er så sure nu. Ja. Fordi det er jo en dødsynd at være vred. Ja. Det må man fandme ikke. Altså temperament. Nej, det må man gerne. Man kunne godt sige, at vrede skal også temperament, fordi. temperament. Ja. Det der med temperament, det, og man er jo godt klar over, at dødssynden det er, når man taber. Ja, besindelsen. Ja. Hvor tit gør du det? Det gør jeg nærmest alle. Hå? Wow, det er virkelig, virkelig, virkelig sjældent. Jeg tror, jeg har gjort det... Jamen det, jeg, det kan tælles på en hånd. Den eneste, der kan få mig til at tabe besindelsen, det er min søn. Ja. De kan ja. trække ind ud i tårne helt ud til grænserne, så man <coughs> altså ikke kender sig selv. Og er det fordi, det er afmagt? Eller altså... Er det afmagt? Ja. Det er 100% når, afmagt? Jeg, når, han har, når han har været syg længe, eller... Hvad er det, du vil have ja. afmagt? Ja. Altså, der, der kan jeg... Det er det tætteste, jeg er kommet på at tabe besindelsen. Men jeg er så godt klar over, at jeg, jeg er meget bevidst om, at jeg har et ekstremt stort temperament men jeg har det bare langt væk jeg kan bare og det er sådan en del af den har der har altid været sådan ja men mere jeg er blevet mere klog på det efter jeg fik min skuespilleruddannelse hvor man ligesom skabte kontakt med øh, både den det liderlige svinehund og øh, altså den følsomme dreng og alt det der gemmer sig inde i ens krop der har jeg også et voldsomt temperament og jeg har en enorm råstyrke som jeg bare kan hvis jeg vil tappe ind i især i mit arbejde mm. øh, men i det virkelige liv, der, der er jeg meget øh, set på den positive side. Fordi, hvad nytter det egentlig det, at det. Og, og tabe besindelsen? Min far... Nej, det var sgu ikke engang min far. Det var... Øh, jeg kan ikke engang huske, En meget stor, klog, øh, gammel mand sagde en gang til mig, at jeg fortryder aldrig at tabe... Jo, jeg, jeg, jeg fortryder næsten altid at tabe besindelsen. Men jeg fortryder næsten aldrig at holde på den. Nej. Altså, når man har taget sig sammen og ja. tænkt, ja, nu. Er, du ikke, er du ikke ved at flyne fuldstændig? Jo, men... Hvad skal jeg bruge det til? Ja, hvad skulle, jeg, hvad skulle der ske ved at flyne det? Jamen, det er meget interessant, men det er jo super fedt, altså, og, øh, og som barn, var du, blev du hissig? Det gjorde du ikke? Jo, som en lille barn, der kunne jeg rigtig, blive rigtig, rigtig, rigtig hissig, hvis, hvis jeg ikke fik det, jeg pegede på. Fordi du er meget passioneret jo. Ja, ja. Og det hænger tit sammen med temperament. Ja. Altså, jeg har jo heller ikke oplevet dig. Vi har jo oplevet nogle ting, hvor man godt kunne altså uden for problemer på sæt og ja, alt muligt ja, ja. løg. Men der er det rigtigt, du bevarer altid fatningen. Altså, ja. hvor, hvor man, hvor man, og der har det jo været fedt, at man kan kigge på hinanden og sige, hold kæft noget lort. Ja, altså. vi, vi har jo været i den heldige situation, at vi kan kigge på hinanden og grine. Ja, hvis man er alene desværre, ja, så, man, absolut. Man er det svære, så er man nødt til at have nogle lidelsesfælder. Absolut. Hvor man, fordi så kommer man over det, fordi det er rigtigt. Men jeg synes, når mit temperament det knækker, så går det så hurtigt, at jeg ikke når at stoppe det. Ja, altså. ja. Øh, men heldigvis men, er, du, er det også mindre. Øh, mister du, eller flejner du op? Sådan mister du betændelsen Ja, det kan sagtens gøre. Ikke tit. Men engang øh, med. Ja, helt klart. Jeg har temperament. mange. Ja. Det vil være forkert at sige, at jeg ikke havde det. Det har du også gemt godt, for det har jeg, det har jeg Nå, aldrig set. Nej, det er rigtigt. Vi har set. ikke rigtig oplevet det. Øh, men det er også... Nej, det passer faktisk ikke. Jeg har godt set dig lidt. Jeg har godt set dig lige røre lidt ved det. Nå. En lille, lille smule ved det på set. Er, er, er det rigtigt? Ja, der var på et tidspunkt, hvor vi... Øh, Altså, hvad er det, der foregår? Ja. Vi står her. Ja, ja og venter. Ja, der kunne jeg se, der var du med. Men det er lige præcis det. Ja. Der når jeg ikke at tænke, det skal du ikke. Bare lade det være. Noget af det, der kan få mig til faktisk at mæste ud over min søn. det er øh, folk og ineffektivitet. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. 100%. Altså øh, folk der for eksempel går langsomt i en gågade og fylder hele gågaden. Jeg kan. Det er det værste. Ja, men det er også hvis du går bagved og prøver at gå udenfor, ja, men, kan... men de ligesom oh, ja. med ryggen kan se ja. nu går, jeg, nej nu går jeg, nej nu går oh, jeg, nej. så bliver man, men det, det sker der jo ikke andet ved at man ligesom får meltdown indeni Ja, ja, ja. Jeg, ja, men men jeg bliver, jeg kan blive ej. Ja. Jeg ja, mister ikke beslides, men jeg bliver fandme med sådan altså hvad sker der inde i nigerianerne, ja. kom nu. Ja, det er også sådan, at det er også, når jeg kører bil. Så eller, kører, så ja, sådan, hvad, hvad sker der med alle de biler? Ja. Hvorfor kører de 10 under oh, de bilerne mål. der? Ja. Altså, eller, det, er sådan, det er jo meget dumt. Det. Eller hvis min kone står i vejen i køkkenet, ja. så kan jeg også... Hvorfor kæft. står du der? Ja, jeg står og laver mad. Ja. Du kan da se, du kan ja. da mærke, at jeg skal den vej. Ja, men altså, det er okay jo. Det er jo ikke forfærdeligt. Nej, det er da så uskyldigt. Og det tror, jeg tror, det er rigtig godt, men man kan sige... Men med vrede kan der også være situationer, hvor man så omvendt forskel ud eller bliver sat på plads. Absolut. Det er jo også ja. svært. Ja, men det er sådan noget, jeg har haft brug for. Jeg har jo giftet mig ind i temperament. Ja, okay. Æh, så jeg har haft brug for at lige få voksen ud en gang imellem. Ja, fordi du godt kan lege dig igennem det. Nej, ikke men... længere. Det er lang tid siden, jeg har fået voksen ud. Men, ja. men, øh, så... men, men der har der været en tid, hvor jeg sådan har bare kunnet grine mig lidt igennem ting. Lidt for meget. Ja. Alt med måde, ikke? Jo, men jeg synes, det er fornuftigt. Altså, det lyder ret positivt, det der med, at... Altså, fordi... Nu, og du har sagt voksenliv et par gange mm. i løbet af den her samtale. Men du har taget det helt alvorligt, at det er kommet, det voksenliv, jo. Altså, det er det. Og, og det, er det, jo ikke, det er jo ikke alle, der gør det. Det gør ja, ja. Jeg, ikke, så har jeg ikke. selv gjort. Altså, jeg har levet som en far i 20 år, jo. Og jeg, jeg har ikke... Jeg, har, jeg, jeg, jeg ved, at det er der, voksenlivet, men hver gang, jeg ser et lille smuthul... Ja, så tager du det. Så kommer jeg til at tage det. Ja, okay. Det er ikke nogen nødvendigvis med vilje, at jeg gør det, men... men jeg tror, altså, at jeg har faktisk lige haft den her snak nytårsaften med nogle, øh, med nogle venner. Altså, der var en enorm omvæltning for mig at få børn. Ja. Øh, for, også fordi vores var ikke det nemmeste i verden vi havde det virkelig, det var virkelig, virkelig svært og så oven i det, så var vi enormt egoistiske mennesker faktisk, fandt vi ud af ja. den der frihed, man har inden børn kan huske det, mand. Ja, ja. Det, var det, det var det vildeste, ja. det var det vildeste, du gør lige hvad du vil, og det kommer jo igen, når børnene bliver større, men ikke på den samme måde nej, den, du, friheden vil altid være noget andet, men den, men den er der Øh, men, men små børn, altså der er fandme mange år hvor, ja, du hvor, man. hvor du er bundet på hænder og fødder altså, du... Og der tror jeg bare, jeg kom frem til Men første... er du en idiot Ja, præcis De altså... første to og en halv år, der tror jeg måske, at jeg kæmpede lidt imod ja. øh, Lad os bare kalde det voksenlivet Eller ja. hvad vi nu skal kalde det Men så efter, da jeg så, så bare sagde Okay, ved du hvad vi, jeg, jeg kommer ikke til at kunne gøre det her lige nu Det kan være, at jeg kommer til det senere Nu, nu du ved, hvad hedder det Kaninører, nu giver jeg bare lige op apostrof ja. Ja, abstroft tak. Ja. Nu giver jeg bare lige op og, lade, og erkender, at okay, det er sådan her, verden ser ud. Ligger lægger sig ned. Ja, ligger ja. Sig ned og siger, ja. så er det sådan her, det er. Der blev mit liv bare bedre. Og ikke hæft, for blev det nemmere, ja. mand. Ja. Så på den måde... Jeg prøver, synes jeg, men, men så at, står jeg alligevel aften. og henter en løskudspistol og står og skyder op i, i luften, mens der står nogle spørg, børn og nogle møder og tænker nej... Ej, Ej det er teaterpistol. Er du ud. sikker på det? Ja, ja, ja. det er fordi, man er ude på landet, så tænker man, det kan man godt. Har du tilladelse til det? Ja, ja. Er du helt sikker? Altså, hvor man siger, jeg er 50 år for fx. Ja. Men det er det, det sker. Hvor jeg bagefter sådan næste dag tænker, oh, det er så godt med de børn der, der stod der. Ja. Og de andre. Og så ja. ligger den ind, så går der en time, så tænker jeg, jeg henter den igen. Hvad var det, du kom med ja, nu? Nej, det ser spændende. Det er noget, en, en, en væske i et glas. En væske i glas. Er det en morgenurin? Ja. Nej, <laughs> så skal du til lægen. Fordi det er faktisk ikke helt klar. Nej, den er lidt støvet. Det er jo sådan lidt... Oh, øh, det, det. Okay, det er en lille smule øh, selvvisk, fordi hva? jeg har været med til at lave det. Nå. er altså, Ja, lidt reklame. Ja, lidt okay, Det er øh, Nede på Præstøg, der ligger sådan en rigtig smuk gus, hvor at, øh, der bliver lavet spiritus. Nå. Men øh, godsejeren i sin tid, han vidste ikke, hvad han skulle gøre med alle sine æbler. Aha. Så kom der nogle professionelle folk ind og sagde, det ved vi godt. <laughs> så der blev lavet det, som man kalder i Frankrig, for Calvados. Men det må jeg de ikke hedde Danmark. Så øh, man laver Calvadosen ved at lægge det på, på tønder på æbler selvfølgelig, og så lægger det på tønder i, i cirka to år. Så får det også destillerende. Øh, her er det så det, der hedder en, en pomo. I Frankrig og her i Danmark, der kalder vi det for eblo. <laughs> så det er en, en likør på calvados. Det vil sige, at man tager calvadosen fra fadene, så ligger man den yderligere øh, et halvt år, cirka et halvt år på fadet, men øh, fortønder den med eblemost. Oh, så det er derfor, den er sådan lidt uklar. Øh, det er simpelthen fordi, det er... Apple juice nede for Lolland af. Æ, virkelig en smukt smukt glas. Ja, den er godt nok en vild super. insisterende duft var. Ja. Den er meget... men, men vi er altså vi, er ikke, vi er ikke højt ikke op i procenter nu kan men jeg. Den selvfølgelig... dufter som om at den der er spark Der er spark i. Er ja. spark i ja. Men skal vi skal vi smage på det? Ja, lad os gøre det. Det, han siger, Kasper, med, det nu han siger? Lad os se hvad kan, kan. Lad se hvad den kan. Hvem? Siger det? Har med hatten. Øh. Uh, øh, seks måneder på px wow. fadød, ikke? Så det Spærdes. får den der tørhed og, Ui, øh, øh. Den, er god. den kan jeg godt lide. Den kan du ikke så godt lide? Jo, det kan jeg godt. Man skal bare lige. Den, den er faktisk sød også. Ja. ja, den er sød. Ja. Jeg elsker ja, jo ja. søde, altså, jeg sød spiritus. Oh, Brom, det er 25% alkohol. Ja. Det er vildt godt. Det er en stærk hedvin den er perfekt til ost. Ja, ja. Hold ja, ja, ja. op, ja. ja, ja. ja. ja en altså, lille lige ost, smule syrlighed i også. Altså. Se nu, hvis vi det, skal... får noget ost, så kan det måske meget godt at lide den stå. Nej, det var jo rigtig sjovt. den lille her. Ja, den stod her også. Men, men, men altså, virkelig et lækker glas også. At det, det er jo <coughs> rent dansk, og det er jo øh, mange af de æbler, som, som øh, man fik ind derinde, var jo både for egen produktion, men det, der var godt ved det, det var alle omkringliggende... Folk, der bor dernede, de kommer med deres nedfaldsæbler. Nå, og det er det, man laver nå, det på. Ja, røden så ikke røden frugt, men, men <laughs> bolde nedfaldsæbler. Bolde. Men normalt ville de smide ja. på lossepladsen, men det blev brugt til at lave kalvados på. Og det, det synes jeg er rigtig, rigtig fedt, at man, man bruger sådan nogle ting. Det der kommer jo 50 ton ind om året. Ja, er det er ikke vildt, der duften er nærmest vildere end smagen. Duften ja. er super spritet, men smagen er fantastisk. Ja, lige præcis. Ja. Det er sjovt, at der er sådan... Ja. Ej, det er spændende. Og jeg vil æbler om året. Hvorfor kæft, hvad er det hvad det, er er Æblo. Æblo. Æblo. det er ikke Æblo. et rigtigt jeg dansk jeg... ord. Nej. Nej, det er det ikke. Nu skal vi snakke om misundelse. Ja. Hvordan har du det med det? Øh, jeg tror, at misundelse er en grim ting. Ja. Synes jeg faktisk. Det er i hvert fald ikke noget, jeg dyrker personligt. Og jeg, de ting, jeg så med, som for eksempel ur og, og biler og hvad ved jeg... Ja, ikke for at skabe misundelse. Det er nej. 100% for min egen skyld. Så jeg synes faktisk at alt er en grim ting. Men mindre nej, du kan, kan ændrer min mening. Nej, nej, nej. Altså, det, det er bare en døds men jeg kan godt fortælle at jeg kan være det. Altså, ja, kan det kan godt jeg. Også. Det. Men det er jo det. Jeg kan være misundelig på andres succes, tror jeg. Ja. Det kan jeg godt. Ja. Det er grimt. Det er pissegrimt. Det det ja, og det er skrækkeligt, og det hører ingen steder hen. men men det er åbenbart en øh, noget menneskelig natur. Ja. Og samtidig er man har jo lyst til at tale med hinanden om hvad man tjener og Ja. Men det er så forskelligt, og det er så forskelligt, hvad ja. man får for et job og sådan noget. Men jeg, Absolut. Men jeg kan sagtens være misundelig. Altså. Det kan jeg også godt. Det må jeg indrømme. Jeg synes ikke, det er en fed ting, men det kan jeg sagtens. Ja. Har, du, har, har du haft nogle oplevelser, som har fyldt, hvor det har fyldt for meget? Eller? Jeg har oplevet venskaber, der stoppede, fordi jeg havde en periode i mit liv, hvor, hvor det sådan arbejdsmæssigt gik lige pludselig rigtig hurtigt, rigtig godt. Så blev de misundelige. Mm. Og så, så, må de, så, så må det venskab simpelthen stoppe ja. Fordi vi kunne ikke finde hinanden længere Der var for meget øh, Jalousi og misundelse og, ja, og jeg var der jo slet ikke Altså jeg var jo bare glad ja. Og ville egentlig bare gerne have min ven Så det var sgu lidt hårdt ja. den tid ja. Også fordi det netop er så tabubelagt at, at man taler ikke om det Så er det sådan noget der bare sidder og etser ja. Sidder bare nære hele tiden Sådan en lille trold på skulderen Der bare sidder og visker dig i øret ja. Og det der med, det sætter sig ja. som en, en dæmon ja. i en, som du ikke kan komme af med. Ja, altså. det er skørt. Jeg er det heldigvis ikke mere, og har ikke været det længe, hverken misundelig eller jaloux. Ja. Men, altså, men jeg synes, det er vigtigt at tale om, fordi det er en følelse, der fylder så meget. Det er hvis, det. Man ligesom, hvis folk siger, at jeg er skumisundelig, <tøk> så vil man godt, at ja, okay, det er hardcore, og det, det, er ikke, det, kan ikke, det er nogle gange rigtig svært at gå med. Ja. Jeg tror, jeg har lært mig selv, ligesom alle de andre ting, at, at hvis det ikke er noget... Altså, jeg kan styre, så der er ikke rigtig nogen grund til at bruge energi på det. Så det er også længe siden jeg har været misundelig, men de gange det har været, hvor det har gjort mest ondt, det er sådan set ikke der, hvor jeg har været misundelig. Det er der, hvor jeg har for eksempel med min kammerat, der der bare det blev vi simpelthen nødt til at vi blev nødt til ja. at slå op. Det var bare ham, der var misundelig. Det var ham, der var misundelig på mig på noget jeg ikke havde kontrol over. Men tror du ikke, det er sådan at, at det nærmest er en basal drift, jo. fordi det er jo også en drift. Det er jo også noget der styr os. jo noget der os. Altså, Jo, jeg vil have det han har. Ja. Jo, det tror jeg faktisk, du har fuldstændig ret i. Det er en form for benzin for nogen. Ja. Men det er fandme ikke en sund benzin. Nej, jeg ved det heller ikke. Det tror jeg ikke, det er. Der er nogen, altså vi har talt om det, og det der med, at, at det kan være en motivator for, for ikke at have den misundelse, så at sige, jamen hvad kan jeg gøre for selv at opnå? Jo, hvis du kan vente og holde det nede til, at det er en motivator, så kan jeg ikke se, at misundelse er en, er en dårlig ting, men så vil jeg faktisk ikke kalde det misundelse. Nej, nej, for så kontrollerer man det jo. Yeah. Altså. det der med misundelse, hvor det tager over. Ja. Åh, oh, ja. Ja. Det er bare ulækkert. Ja, det er super ulækkert. Det er og, sådan og, et uh, Michael Kvium maleri Sådan en øh, figur, der bare... Uh, ja. Nej, for ikke for den lede, ja. det, skal jeg, det, det kan jeg ikke lide. Hvis man ikke er det og har det, så tror jeg bare, man skal være glad for, at det ligesom er noget, man ikke går og slæber rundt på. Absolut. Absolut. <laughs> det er rigtigt. No, det er rigtigt. Bra. Det er rigtig bra. No, ja, kom på ja. Kommer sådan noget på fælde der? må man gøre grin med nordmænd nu Men man gør ikke grin, vi snakker bare Ja, med at noget ost. Mister så Cheese. Så nu er jeg løbet i netto. Har du okay, netto købt det? Nej, ja, ja, Hold nu op. Et helt fælt. helt fælt. Fortæl lige, der er noget gede kan jeg se. Der er gede ost. Gederullen. Ja. Og så er der noget cruet. Åh, mm. ja. Og så lidt oh, uh, de, uh, uh, cheddar. Og så nogle små uh, paprika-kiks fra Italien. Åh, yes. ja. oh. det ligner det i hvert fald. Det ja, er ja, det også. Det ja, er det også. De er skidde gode, fordi ja. de, uh, Hvad skal man starte med? Vil du anbefale bare lige for sådan lige. Jeg vil sige uh, gruyère den der. Den, den lys. Det er vejse. Ja. Yeah. Den hvide engel. Det er vejse. Sådan det. Sådan det. Bla bla bla. Og så passer det jo lige med at tage en slurk af, af hedvigen bagefter. Nej, ah, den står der stadig. Ja, ja. bla bla. Ja, ja, ja. Abitif. Abitif. Abitif. Okay, en smagseksplosion, explosion. Ajj, sådan, så siger det, ja, det er skille. Jeg hvorfor om, der kommer noget her? Boing! Og der er nogle farver. Det er ret Den hvor er det vildt. Den har du set meget. Nej du skal have jeg have, så jeg har ja. jeg have set en, den, den er pissegod. Mm. Ham der linguine. Hold er den er nu op, og smag godt den. Ja. Uh! Vi gør det igen med nu den næste der går god Chatter. Jeg hopper med har her. med på den her. blib. Lær at Det er fransk. Og den er mere. tung. mere tung. så kommer en eksplosion. Så kommer det. Ja, vi. Oui. Oui, oui. ah, det var ja, det var. ja, ja. Ja, ja, den Ja, Det ja. Det er, det er ja. Mm. Det her, Det ja. Ja, altså det ja. det det er det sidste. Den sidste nadver. Nej, der er ikke mere mad. Nej, Nej. for altså nu spiser vi det her, og så går vi videre til What? den sidste, som er dogenskab. Åh, oh, yes. Ja. Som egentlig passer meget godt til, at man kan sidde og dogne med noget ja, fordi ost. det her det er lænd tilbage. Ja. Der er ikke noget, jeg elsker mere, end, end hvor man har tid til at lægge sig ned på sofaen og dogne. Mm -hmm. Hvad end det er en film, en serie, eller, som jeg elsker allermest, et eller andet Playstation-spil. Ja. Jeg stresser så meget af med at skyde nogle zombie og sådan noget. Altså sådan helt gerne lampt. Hvad spiller du lige i øjeblikket? Um, hvad hedder det? Godt og fro? To? Ja, det er den nye dag. Den nyeste. nyeste, ja. ja. Hvor drengen er med igen. Ja, ja. det er sindssygt godt. Ja. Sindssygt godt. Jamen, det er fedt. Jeg elsker det også. Jeg har ikke turet at hoppe på Cyberpunk endnu, fordi, ja. at, øh, det kan jeg huske, du, du anmeldte og det, og det var ikke så godt. Nej, der var en masse bokstrøjer og fejl og sådan noget, og, ja. så, altså, og, og så, så har jeg, det, det var, det, Grand, Grand Theft Auto er jo ligesom, ja. jo lidt det samme som ja, ja, ja. spil, men det er jo rigtigt, der dårner man jo igennem, du fordi igen. man ligger på sofaen, og man gør ikke andet, og ens ja. hjerne bliver ligesom, alt andet bliver lukket ude, ja. når man spiller. Præcis. På en vildere måde, end når man ser film. Præcis. Jeg. Du bestemmer selv, at han længe ikke... ja, ja. Ja, ja, du kan jo... Især de der sandkassespil, som det mm -hmm. den hedder, de der Open Worlds. Ja. Red Dead Redemption, der oh, det er også virkelig fedt. Det spiller jeg lidt igen, faktisk, med Alfred. Han er jo ja. fire år, så han er for lille, men han kan vildt godt lide at kigge på... Er det rigtigt? Ja. Nå, Så sikkert. Prøv at undgå, ja. for mange øh, skuddueller og sådan noget. Det er lidt svært. Nogle gange sker det. Men... Så det er mere ude i naturen og, og, og, og se på dyr, ikke? Ja. Ej, og bjørne og sådan noget. Det er spændende, jo. Ja. Det er spændende, synes jeg også, at spille det på den måde. synes jeg også. Men man kan også fiske og sådan noget. Alt muligt. Det, det, det, det, det er jo et andet liv ja. på en eller anden måde. Men dogenskab er jo vigtigt. Det er, det er altså. mega vigtigt. Ja. Jeg restituerer med dogenskab. Det gør jeg også. Det gør jeg fra et, fra et øh, hårdt arbejdsliv og måske også et, et hårdt fæderskab engang gang imellem og, og hvad ved jeg. Ja, og så kan, altså du skal jo tit også lære noget udenad. Også det. Og det kører jo egentlig bare under det er bevidsthed. Tit, sådan, yes. Yes. hvor man tænker, okay, det, og, eller jeg bliver lige nødt til at kigge på det og sådan ja. noget. Og der er det fedt at have de der ting, hvor man ligesom... Sluk. Ja. Bum, bare slukker hjernen. Det er rigtigt. Og det, det, det, jeg, jeg er totalt tilhænger af den døde søn. Ja, Men det er jeg også. Hvornår dogner du bedst? Det, er så, altså det, det gør jeg, når at min søn er i øh, institution, og min kone er ude på arbejde. Så doner jeg med. Det er fuldstændig det samme med mig. Altså, jeg sætter så stor pris på det. Når det ikke er sket længe, så går jeg lidt ned ja. med fladet. Det gør jeg nemlig også. Når, hvis, hvis han har været syg, og hun har været syg, ja. og, og at, at de har været fra hjemme meget, altså, så er jeg bare nødt til at... Jeg, jeg, jeg har jo bygget et anix. Ja. Men det er ikke det samme. Fordi så ved man, at de andre er derinde. Så, Absolut. Men, men altså, jeg bruger det, det jeg meget jeg sådan... Jeg til, kan klare mig med... Altså, jeg kan, jeg kan klare mig med 10 minutter ja. øh, på en dag. ja. Det er, ja, men det, er, det er lige præcis man det. Man behøver ikke så meget. Nej, det skal bare lige. jeg skal bare lige... Ar, har du et sted, du kan trække dig tilbage og være dogen i? Jeg havde engang et herreværelse faktisk, hvor jeg kunne gå ind og dorme, mig, men det blev alt. Altså, jeg satte mig bare altid ned i stuen, og så tog jeg et par høretelefoner på, hvis der var en masse omkring mig. Okay. Æ, og det, det var fint nok. Fedt. Det er fint nok. Det er fandme sejt. Ja, Jeg synes, det er svært at gøre, når der er andre, eller... Altså, ja, de er jo også, de kræver jo en som mærksomhed. Ja, du kan ikke gøre, jeg, jeg kan ikke gøre det når der er børn. Nej, nej. jeg kan faktisk heller ikke gøre det når, når, når min kone er der. Ja, de hopper på dig. Ja, de vil ikke, de, de vil med. mig hele tiden. Ja, ja, de kommer og hopper. <laughs> nej, så, så det handler om at finde momenterne for dogenskab. Ja, fordi jeg faktisk heller ikke, jeg kan heller ikke dømme for meget, så bliver jeg fuldstændig sindssyg i hovedet. Jeg ja, ja. Skal, jeg, der skal være gang i et eller andet, men når jeg hopper... Jeg har brug for at slukke gerne på et tidspunkt, ja, og det de går bedst. dag, man kom det, fordi man kede så meget. Før, ja. Men nu kan du altid tage din telefon eller noget. Ja, ja, præcis, et eller andet. præcis. Ja. Øh, så nu skal man opsøge der, vælge det. Mm -hmm. Men altså, og det kan man bedst, hvis man lige hvis man er alene hjemme og, ja. øh, og man ikke skal noget. Ja. Altså, så kan man fordybe sig. Eller skal noget og, og og lave de der, hvor man lige trækker tiden ud. Ja, altså, man præcis. Det er vigtigt, tror jeg. For eksempel vores tid på Pejsagåen, ja. hvor man havde øh, jo, aften Ja, ja, og, du og, og vi, vi kunne jo have siddet og drukket vin hver aften. Men, men der gik vi jo meget, altså virkelig ofte hver til sidst, Og oh, ja. der så en film, eller og jeg spillede... Jeg havde jo en Playstation du har med. Du havde spillet Days Gone. Jeg spillede et det? zombiespil, der havde Ej, Days Gone, Det var fantastisk også, mand. Altså, og og nød det og det er måske kun en halv time, man spiller. eller sådan noget, ja. men, Fordi der skulle vi jo også læse ja. lidt op til næste ting. Ja, ja, ja. Men hvis man bare sidder, så bliver det simpelthen for... for Jamen, det bliver for meget. Ja, og fordi... Sådan som jeg lærer ting bedst, altså replikker og sådan noget bedst, det er ved at sidde og kigge lidt på det i noget tid, og så slippe det, og så ja. kører under bevidstheden ja. selv. Og så er der frihed til at improvisere, hvilket vi, <laughs> vi jo gør. Ja, ja. Jamen, jeg er helt enig. Det er meget hyggeligt ja. at have den, og det er meget vigtigt at sige til, til alle jer, der lytter med derude, at I dogn skal huske dogn, dogn igennem. Ja. Dogn og fros. Altså, men, men... Jeg tror måske faktisk, det er prøver at, at sådan kunne retfærdiggøre det med, det er... Øh, Gør du fortjent til det? Ja. På en ja, måde, vi ja, skal lige lave lidt. Du skal jeg lave noget lidt, så for at lave lidt, igen, og ja. så dome lidt. Ja. Det er rigtig godt. Vi er jo færdige, vi er kommet igennem. Det synes jeg er skrækkeligt, for jeg kunne blive ved med at snakke Jamen, ja, med. Det kunne jeg også, men altså, vi må bare, vi må bare gøre det igen. Næste gang så er det en tolrettesmin. Ja, det skal vi arbejde på. <laughs> siger på <laughs> Special edition. Special edition. <laughs> 12 kors meal. Det kunne vi godt lave. Ja. Den lange, den lange stræk. Hæ? Double take. Den ja. er købt, mand. Den, den er, er indført, indført. der hedder Director's Cut. Ja, det er rigtigt. Arme. Tusind tak for i dag, og også til dig, Jesper, for virkelig dejlig mad. Du, tak. Uh, tak. Du var tak for at du var med ja, med. Det var hyggeligt. Det er nogle fede emner. Man kan jo ikke... Jeg prøvede hjemmefra at sige, hvad er min holdning til de her forskellige ting. Det kan man ikke. Nej, fordi det er jo, det er jo sjovt, fordi det er jo basale drifter. Ja. Altså. Og det er så diffust, og hvordan definerer du, og hvad er afskygningen af den, og hvad så, hvis der sker dit når yeah, den, og den? det er jo også ting, der kan ændre sig. Følelserne yeah. de går op og ned, ikke? Yeah. Altså, virkelig, øh, nogle det. gange er man meget liderlig, nogle gange er man mindre liderlig. Nå, det oplever jeg ikke så meget. Nej, det jeg nok. <laughs> <Så> da, <sko. laughs> og, men, tak for i dag fornøjelse. Skål. Skå. Skå. Skå.